det vara kul att få besök. Mm. Men hade Aj. vi någon plan? Nej, jag vet inte. Så vi kan ju börja lite lätt i alla fall. Skulle, Martin, ska mm. vi sätta dig framför också? Jag tänker, var vill vi börja med? Att vi ska podda lite. Det, jag tänker, ska du ha någon lite programledarroll Eftersom du är poddansvarig Jag tänker såhär mm. Vill du säga liksom, hej och välkomna tillbaka eller något sånt. Mm, jag kan göra Men bara bestäm Vi ska bestämma att vi säger typ Att vi välkomnar tillbaka efter sommarpollet Är det är någonstans Okej Ja, då var vi tillbaka igen Nej <laughs> Välkomna tillbaka till Ikeudens podcast. Som ni har väntat. Som vi har väntat. Sommaren är över. Nollan är i Vasa. Året är 2017. Och det är dags för... Eh, årets första podcast. <laughs> <laughs> <är på> det. Ja, <laughs> ah, nu kör vi på igen. Ja, nu är det ah, på igen. Mm? Ja. <laughs> ja, vad gör vi då? Ja, eh, vi är ju sektionens tidning, mm. och granskande organ, och podcastansvariga. Yes. Det är jag, Martin. Eh, och jag, Karin. Och Kristoffer. Plus några till som inte fick vara med oss mer i podcasten. Nej. Men de kanske är med där och då. Vi kommer, fan, bryta. Nej, vi behöver bry, inte bryta, men vi kan ändå säga att... Eh... Att vi är några fler. Vi är några fler. <laughs> Och jag Kristoffer, då är poddansvarig. Så det är jag som ser till att de här poddarna blir gjorda alla dagar. <laughs> det är ja, jag ja. sitter ju som redaktör. och jag är kassör så det är jag som köper in materialet till podden. Sen, Sen har vi Olle som var fikan. Johan som var är... ljudansvarig. Vad ja. gör ja, Johan? Ja. <laughs> Uh, Tove layout, layout och uh, Jon som arkivarie. Yes, och sen har vi ju Gabby, också. Är såg, Gabby. Uh, som PR. PR ansvarig. Det är bra. Gabby. Oh, ja. Det är bra. Det är bra. Det är bra. <laughs> det, är Då, bra dåliga, på. det är bra. <laughs> <laughs> <laughs> det är bra. Det är bra. Det, det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja. Nej, men, men, men vi vi aktar er. Precis, det är det vi kommer göra nu. Allting kommer att komma i en härlig sammanfattning efter otagningen är slut va? Mm. Ja. för då släpper vi vår första tidning. Precis. Ja. Så ni måste ju tänka på vad ni gör. Alla snedsteg, alla avsteg, alla framsteg. Allt kommer ju dokumenteras såklart, vi har ögon överallt. Och komma till ihåg. Komma till ihåg för alltid, för de här numrerna arkiveras. Av vår arkivarie. Och sparas för alltid här på sektionen. sessionen. Ja, så lät det för ungefär två veckor sedan när IQ-17 försökte spela in sin första podd. Nu efter ytterligare två veckor av famlande så har vi äntligen lyckats få koll på hur vi ska ladda upp den här podden. Förhoppningsvis kommer det en till podd inte allt för snart. Så håll er ögon och öron öppna. Kom ihåg att vi granskar dig Och en sak till Förresten Rensan. När showen är slut Då kommer känslan till tillbaks Går ut i natten och himlen är blå Som den kan vara efter dag Jag vill ha fartfyllda heta nätter Spänning och magi Jag är här Som livet har mer att ge Än bara ansvar och krav Jag önskar vi kunde dansa och le Ända tills natten blir dag Och leva livet i statens vimmel jag varje gren.